Hola, què tal? Molt bona nit. Ja tornem a ser una setmana més aquí amb vosaltres per compartir aquesta hora relacionada amb el món de la ciència. I avui parlarem de temes molt interessants. L'Alba avui porta un tema que segur que a molts de vosaltres us interessa i és que uh, si podem guanyar en un casino, no? Com ens ho podríem fer per guanyar en un casino. La Mireia continuarà parlant dels exoplanetes, que ja va començar a parlar l'últim dia, i jo parlaré, de, depenent d'on ens bufin els vents, quins temps podem tenir aquí a la península ibèrica i també a Catalunya. Però avui volem començar amb l'enigma de la setmana passada. Sembla que era una mica difícil i potser no hi ha hagut masses respostes. Hola, bona nit. Doncs, de fet, no, no hem tingut cap resposta. Segurament és perquè, bueno, pot ser que sigui, perquè es tractava d'un enigma una mica que tenia una trampa, una petita trampa. Ja ho vam anunciar, que hi havia que s'havia de fer com una volta més, potser, o pensada que no era de la manera que ens podria semblar que és, però sembla que no he tingut resposta. L'enigma exactament era? Sí, el recordo. Si podem distribuir 10 terrons de sucre en 3 tasses, de manera que en cada tassa hi hagi un nombre imparell de terrons. I alguna pista part d'això? Clara la qüestió és que... Perquè això quan... que, clar, no, és, no, Exacte, no. no es pot fer matemàticament, no? O... Sí, la qüestió és perquè si intentem repartir-ho sempre ens quedarà algun nombre per ell i matemàticament no ho podem fer. I hi havia una petita trampa... La solució, suposo que no serà pensant, eh? Dic... Uh deixar un, un, ter un terrors de sucre fora mm -mm. Ni, i el zero proposem que no és sanar no? exactament perquè ja ho vas comentar un dia les propietats d'aquest nombre tan especial llavors clar, jo havia pensat simplement això algun oient tímid que no ens ha volgut enviar la resposta també havia pensat això i em sembla que també comentava trencar els terrorsos de sucre, no sé si serveix mm -hmm. tampoc doncs, no aquí em sembla que ens hauràs d'explicar la solució a veure, no? la solució de fet em sembla que hi ha 15 combinacions possibles que donen la solució correcta però, bueno, us en dic una que consistiria en posar en una tassa 7 terrons, per exemple en una altra tassa, 2 terrons en una altra tassa, un terró i aleshores posar la tassa que té un terró dintre de la tassa que en té 2 d'aquesta manera tenim una tassa que té 7 terrons, una altra que en té 1 un, i una altra que en té 3 els 10 terrons han quedat repartits i no hi ha cap tassa que tingui un nombre parell de tarrons. Aquesta era la trampa. La trampa era pensar ah, ja posar les tasses, una tassa no, està molt bé, un Està altre. molt ben pensat. Sembla eh? que això dels enigmes va agafant en un nivell, no? <ríe> sí, però si la gent no s'anima <ríe> per... Home, El... perquè potser és massa nivell, no? És Demons. massa, sí. O potser sí. hauríem de deixar més temps, no sé. També, deixar o alguna pista abans sí. de... Bé, doncs, després, a la secció de, de matemàtiques, l'Alba es llençarà un nou enigma i a veure si us animeu a participar, que tot i equivocar-vos no, no passa res, no? Deixeu-me avançar que serà de l'estil. Per tant, ara que heu vist això de les trampes, intenteu pensar-ho de manera que això també es pugui fer trampa. Intentem pensar malament, doncs. No? <ríe> Molt bé, doncs, començarem amb la secció de meteorologia i, com us deia abans, avui es porta una mica el temps que ens ve determinat depenent d'on ens bufi el vent. Nosaltres, aquí on estem situats, a la península, eh, tenim un tema relacionat amb el temps que és bastant complicat i és que estem envoltats per un munt de coses. Estem envoltats per una banda per un oceà, per una altra banda estem enganxats al continent europeu, per una altra banda tenim el mar Mediterrani, que també presenta un aspecte força complicat pel que fa a la meteorologia, i eh, al nord hi tenim un clima molt fred, un clima més aviat polar, al nord d'Europa, de, i en canvi pel sud estem enganxats al continent africà. Per tant, tenim aquí una barreja de masses d'aire que poden ser continentals, que poden ser oceàniques, que poden ser fredes o poden ser càlides, que ens porten diferents tipus de, de temps. Aleshores, eh, Depenent d'on vingui, vingui el vent, d'on vingui aquesta massa, Doncs direm que les adveccions són del nord, del sud, de l'est, de l'oest, depenent d'on vinguin. Aleshores, la paraula advecció és el transport d'una certa variable. És a dir, si nosaltres eh, diem que hi ha una advecció del nord-est, per exemple, doncs ens portarà una certa temperatura, una certa humitat, una certa... Bé, bueno, tot de... Pluja, podria ser, també. Precipitació, o sí, sigui, que suposo que combinant aquestes coses, doncs vindrà donada també la precipitació. Aleshores, parlarem una mica així grans trets de cada advecció que ens pot portar. Per exemple, el vent del nord... Aquí una característica particular del vent del nord aquí a Catalunya, és o sigui, un nom la tramuntana, la tramuntana. Exacte. Aquí a Catalunya el vent del nord, si sí, és molt fort, ens porta la tramuntana. I la tramuntana el que pot portar és eh, també temporal marítim. És a dir, quan es diu que hi ha tramuntana, va associat al vent i també va associat al temporal de mar. I aleshores eh, això pot provocar que tanquin, per exemple, els ports de les Illes Balears, eh, també l'Empordà que arribin a ràfegues de vent molt fortes, però bueno, ja estem més o menys acostumats, no?, que en aquests punts doncs els vents arribin a aquestes magnituds. Uh, què més pot venir del nord? Pot, pot venir una ona d'aire fred polar, que és el que aquests últims dies hem tingut, a partir del dia de Reis, endavant, mm -hmm. 4 o 5 dies que vam tenir mm -hmm. aquest fred tan intens i ve donat perquè s'acumula aire a la zona del Pol i aleshores doncs, aquest aire poc a poc va baixant, va baixant, va baixant fins a la zona on estem nosaltres i si persisteix molt una certa situació que fa que aquest aire vingui del nord durant uns quants dies, doncs ens acaba arribant aquest aire tan fred d'allà. Què més? La tramuntana Tapé ens pot provocar una situació molt curiosa i és que imaginem-nos a eh, Catalunya, la zona dels Pirineus, i que comença a picar aquest vent del nord. Aleshores, aquest vent, per davant de la costa Brava, per davant de l'Empordà, també comença a picar, però a causa de la nostra orografia, de la, de la forma geogràfica que té Catalunya, doncs aquest vent el que fa és, molta gent li diu un rebuf davant de la costa central i aleshores aquests vents giren de mar cap a terra i el que ens aporten és um, aire humit. O sigui, canvia la l orientació del vent. Exacte, i això ho fa l'orografia. Un... El tema de l'orografia és molt important aquí en el nostre país perquè és el que fa que plogui més en uns punts, plogui menys en uns altres, en situacions de vents del nord pugui arribar a ploure a la costa de Barcelona a causa d'això que estàvem explicant ara, d'aquest gir de vent, i, i per tant a causa d'això, d'aquesta forma que tenim, triangular, podríem dir, uh -huh. doncs el que passa és que hi pot haver aquest rebuf i, i crear-se com una mena de, de depressió petitona davant de, de la costa. Aleshores, molts cops nosaltres, quan veiem això, una situació de nord, veiem els mapes de, de precipitació que et diuen hi haurà pluja aquí o hi haurà pluja allà i veus aquesta zona de pluja just aquí a la costa de Barcelona i molts cops, si encara no estàs molt habituat, penses, i per què? I després acabes veient doncs, que precisament és per això. Què més pot portar aquest vent del nord? Pot portar el torp? que em sembla que un dia en vam parlar. Okay? Mm -hmm. Va en el, donar una... el que passa tisanya. a la muntanya. Dalt de muntanya. És el que aixeca la neu. És mm -hmm. a dir, si després d'una nevada hi ha vent molt fort del nord, doncs pot fer aixecar aquesta neu de s'ha acumulat al Pirineu, per exemple, i aleshores que es perdi totalment la visibilitat, que aquesta neu aixecada tapi els camins, i això és el que va passar amb aquell dia que donàvem una notícia... Sí, dels pressionistes al Puigman. Exacte, doncs s'ha de vigilar molt i, a més, no s'activa l'alerta. Tu quan penses, bueno, ha nevat, és una alerta, ha nevat. Fa vent, també és una alerta, fa vent, però a vegades no coincideix el vent amb la neu, i llavors no hi penses i potser no s'avisa prou d'aquest fenomen del tor. Per tant, és important, si es va a la muntanya, estar, estar atent a aquestes coses. I una pregunta. Aquest fenomen és potser també difícil de predir perquè és molt ràpid o no? O sí que es pot predir amb temps? Jo crec que es pot predir en temps, perquè, mm -hmm. perquè les diguem... nevades es poden predir, sí. si hi haurà vent també es pot predir, per tant, és el conjunt de les dues coses. Potser no se l'alerta, de que uh -huh. les dues coses juntes portaran al torn, però sí que... Però això és pot... el que deies. No? O, o almenys dir que hi haurà la possibilitat uh -huh. de que hi hagi Per avisar a el la gent que fa muntanya, Exacte. que potser també ja, ja estan una miqueta a la de que, de que pugui passar aquest fenomen, clar. perquè potser són ells els que sí que els hi salta, no? Aquest xip. Perquè... Sí. sí. Molts cops hi ha discussió amb això, perquè uh -huh. els homes del temps, doncs, a vegades no, no saben si s'han de posar en temes de muntanya o temes marítims, també, uh -huh. perquè, clar, tampoc pots donar el, els detalls de com estarà la situació marítima en cada punt del Mediterrani o d'on mm -hmm. sigui, o a cada muntanya què passarà, perquè és molt difícil. Per tant, es fa una cosa molt general ai, ai. i suposo que ja hi deu haver gent que s'encarregui de, de temes més concrets. Mm -hmm. no? Què més tenim? Tenim el Fogony. <laughs> Aquest és nou, no? Raro. Que és el vent que prové del nord, també, perquè estem parlant de situacions de nord, i a la zona de la vall d'Aran, ascendeix forçat per, per la mateixa orografia i aleshores deixa com si diguéssim tota la precipitació i tot el fred a la cara nord del Pirineu i aquest aire baixa per l'altra banda de la muntanya escalfat, reescalfat també és un tema que es coneix com a efecte font no sé si no heu sentit no. No. també, bé no ens posarem a, a definir ben bé les característiques físiques que porta això, però és que en una banda de la muntanya pot ser que hi hagi una temperatura molt baixa i a causa d'aquest efecte, de que deixa tota la part freda i humida en una banda i baixa reescalfat, que es diu, doncs faci que a l'altra banda de la muntanya les temperatures puguin ser 10 graus més altes que la banda nord uh -huh. de la muntanya. Què més tenim? Tenim també el vent del nord-est. Què ens pot portar? Doncs una onada de fred encara més intensa que el vent del nord. Que és la de fred siberiana. Sí, perquè més intensa, perquè l'acumulació que es pot fer d'aire fred en una zona continental, la zona de Sibèria, és molt més intensa que la que es pot fer sobre el pol. Això preguntava les... perquè jo sempre em preguntava quan el temps diéu això de polar o siberiat. Sí, si no era el mateix, perquè una cosa és d'on vingui, però l'altra si que s'reflectes el mateix, Clar. fred és igual. Sí, no, normalment no? el fred acostuma a ser bastant semblant, el que passa és que és un fred és més sec mm, i l'altre és més homicol. O els efectes són diferents. Sí, no? una miqueta són diferents. El, la que vam tenir l'última vegada va ser més de nord i si bé més de nord est acostuma a portar en general bon temps però molt, molt, molt fred. I un temps molt sec. Dies de soleillets, però, però freds. Exactament. Potser és preferible. I perquè ens arribi aquesta onada de fred, eh, hi ha d'haver, l'altra vegada hem dit persistència de quatre o cinc dies d'aquella situació, aquí n'hi ha d'haver de sis o set. Ha de ser més dies de, de persistència, perquè ha de venir de més lluny, com uh -huh. si diguéssim. No? Aleshores, què més tenim? Tenim els vents de l'est. Què ens porten els vents de l'est, aquí? Són els vents que venen de mar. Sí, normalment són vents que ens porten pluja i temporals marítims com, com, i, de, i de pluja, com és la llevantada, no? Uh, aleshores, per què ens porten pluja? Doncs perquè aquest vent és, ens aporta aigua, ens aporta un, una atmosfera més aviat humida i aleshores el pica contra les nostres muntanyes, doncs el que fan és formar-se nuvolades. Aleshores, depenent de si aquest vent ve de l'est o del sud-est, eh, portarà més pluges a una zona o una altra de Catalunya. El vent de l'est porta més cap a la zona de Girona, el de sud-est més cap a Tarragona. I això és degut al relleu. Exacte, degut a la orientació que tenen les uh -huh. muntanyes. El que cal és que piguin perpendicularment. Uh -huh. sí? Sí. Què més tenim? Sí. Sobretot, si hi ha vents de llevant, això no ens afecta a nosaltres, afecta un altre punt del país, mm -hmm. uh, a la zona de Gibraltar s'ha de remarcar molt, perquè, com si diguéssim, tot aquest vent que a nosaltres ens arriba més en superfície i que es pot um, distribuir en diferents zones, allà s'ha de canalitzar per un sol punt, és a dir, ha de passar tot per la zona de l'estret. I, per tant, allà, dins de l'escala de vents, pot augmentar moltíssim la, el grau, com mm -hmm. si diguéssim. Què més tenim? Aviam. Tenim el vent del sud-est, que també com dèiem, pot afectar el tema de les precipitacions en altres punts. també en punts del, del llevant, que es diu a la zona de València, també els vents de, de components sud-est també porten moltes precipitacions i el que porten també són temporals marítims a la zona de les illes. El vent del sud, calor. Calor. Tots ho associem amb calor, no?, el vent del sud. I sec, no?, potser. Sec, i també porten una cosa ben curiosa, que són les pluges o precipitacions de fang. I és que si hi ha un vent del sud molt marcat, que no només està en superfície, sinó també que ven altres capes, aquestes capes on es poden formar els núvols i les precipitacions, doncs venen partícules del desert del Sàhara, que al precipitar doncs, no només és aigua, sinó que també porten... Um, aquesta, aquest fang, no? aquesta pols La sorra del desert, en el fons ah, Exacte, se'n si mm -hmm. pot arribar a la sorra del desert mm -hmm. i tot <ríe> És quan s'embroten sí, sí. els cotxes sí. i els vidres no? I una cosa, no, ah, no que... sé si té ah. molt a veure, però això de que la gent diu que a vegades plouen granotes i, o peixos o coses d'aquestes, té a veure amb aquest vent? Amb el, sud, amb Am el, el vent del sud? No, no. no. pot ser que a veure, aquí no és massa habitual, però en zones mm -hmm. on hi ha hagut tornados o, o remolins que hagin aixecat qualsevol cosa, doncs tot això pot haver estat transportat i també deixat anar, no? com si diguéssim. Sí. Però dubto que estigui molt temps en suspensió, perquè unes granotes <laughs> Pesa, tenen no? prou pes. Exacte. Les gotes de pluja, per exemple, quan es forma un núvol, al principi doncs, és aquest aire calent que puja, que ascendeix, que es condensa i quan arriba a tenir un cert pes doncs cau, no? Mm -hmm. per, per la mateixa força de gravetat, doncs els granotes suposo que deuen tenir ja el pes d'aquestes Deuen caure a prop d'on les han agafat, gotes. pobres. Sí, sí. Què més tenim? Um, tenim els incendis forestals amb el vent del sud. Vale. Amb el vent del sud també poden arribar els incendis forestals perquè augmenta molt la temperatura i, a més a més, sobretot a la zona del nord de la península, si ens imaginem aquest vent del sud, doncs ja no arriba gens d'humitat. Si al principi en uh -huh. pot tenir una miqueta perquè passa per alguna zona marítima, quan arriba a la zona del Cantàbric la humitat és nul·la i la temperatura molt alta. Per tant, això afavoreix molt els incendis. Què més? Diuen que el vent del sud és el vent d'Espanya, a la Vall d'Aran té aquest nom, en aquella zona d'allà. I és un vent que també arriba molt sec i molt càlid i sabeu això que explicàvem al principi de que el vent del nord porta més, més humitat a la cara nord del Pirineu, a la Vall d'Aran, i en canvi és més rescalfat al sud, doncs el vent del sud és el contrari. Si porta qualsevol tipus d'humitat la deixarà tota a la cara sud i en canvi a la, a la Vall d'Aran, que és cara nord, arribarà més rescalfat. I li diuen el vent d'Espanya. I una situació que tampoc no ens activa l'alerta, aquesta que us deia abans, és que el vent del sud fa pujar molt les temperatures. I tu penses, bé, pujan les temperatures, farà calor, però no penses en inundacions. Uh -huh. Però si després d'una situació de nevades et comença a bufar el vent del sud, fa pujar molt les temperatures, aquesta neu es començarà a desfer i si per casualitat també passa una perturbació, hi ha pluges, tot aquest conjunt de circumstàncies, et pot portar inundacions. Inundacions que potser no és previst mm -hmm. perquè no venien grans pluges. No és tan poc època de les típiques inundacions del Mediterrani, potser, no? Exacte, també, mm -hmm. sí, perquè potser les nevades arriben més cap a l'hivern, les inundacions aquí serien més cap a la Setembre, tardor. No? Sí, mm -hmm. tot i que aquest any ha sigut una tardor una <susur> mica especial. Però bé, què més tenim per acabar? Parlarem del vent de l'oest, que el vent de l'oest és el que ens portaria nosaltres en un temps més sec, uh, incendis, també. Aquest estiu vam tenir uns dies de vents de l'Oest, vents de Ponent, que el que ens va portar va ser temperatures altíssimes, sobretot a la zona de la costa de Catalunya. Perquè si ens imaginem aquest vent de Ponent, que va passant per sobre de tota la península, passa per la zona de Lleida, que normalment és on les temperatures són més altes a l'estiu, però com que va deixant tota la humitat pel seu camí, a nosaltres ens arriba mm. molt sec i fa que les temperatures pugin molt. És el vent aquell, potser calent, que notem sí. a vegades sí, sí, a l'estiu. Bufa el i les... dius crema, que, buf, que no pas deponent. que estigui sense vent. Mm -hmm. Exacte, i justament va ser um, durant aquells dies que hi van haver els incendis a Horta de Sant Joan, que a més a més no ho afavoria gens. A veure, una situació així podria haver creat incendis, però perquè tot està molt sec, perquè les temperatures són molt altes i perquè qualsevol petita cosa pot desenvolupar un incendi, no? Però en aquest cas sembla que... No, va no era que una petita no va cosa, ser, no? No va ser la meteorologia, que al principi també ho van associar a un, un llamp, llamp, no? Sí. Però bé, al final no ha sigut ni el vent de ponent, ni els llamps. A més, també una pregunta sobre aquesta situació perquè deien que canviava molt el vent. Llavors, sí. hi havia... Cam... És a dir, què vol dir que canvia molt el vent? Que ve d'estir després de l'oest o que Potxa para de que en... bufar i bufa molt, de després... Què deien que canviava? Ai, la no, direcció sé, la, intensi... clar. Clar. Sí, canviava. Una, bueno. la intensitat? Clar, si dius que canvia la intensitat... És que hi ha moments... Jo crec que estaven més pendents de si bufava més o menys. Sí, Però això perquè... que vagi d'un cantó i després de l'altre és molt perillós, perquè clar, et pots rodejar el flot, també, que em sembla també, que és el que passar, si gira... sí. Exactament, si tu esperes que aquell vent continuï bufant de ponent i tu estàs atacant una certa zona perquè no van avanci cap allà i de cop et gira cap al la direcció contrària, exacte, aquest foc s'extendre cap a una mm -hmm. zona que tu no estaves esperant que que anés cap capallant. Per tant, no? s'han de controlar les dues coses. Sí. Dona mm -hmm. la meteorologia està tot arreu i és molt interessant saber. Realment, està a l'ordre del dia, eh, perquè. Exacte, sí. Sí, sí, Doncs, bé, fins aquí aquest tema d'avui i ara us deixem una cançó de Green Day.